Buonasera, questa sera facciamo, parliamo di, dei risultati della mega conferenza di Parigi, tutta dedicata al clima, che ha, ci ha impegnato per una quindicina di giorni per cercare di capire che cosa stava succedendo, e poi eh, finalmente è stato partorito un eh, documento che era circa la metà di quello che era entrato nella conferenza. E, e, I risultati hanno immediatamente scatenato una serie di commenti, molti dei quali li trovate in giro nei giornali, e cioè, perfino anche Moon ha fatto un suo commento personale, diciamo, sulla, sui risultati della conferenza. <coughs> e adesso provo a fare il quadro. quindi la stasera è tutto dedicato a cercare di capire esattamente che cosa è successo allora alcuni dei molti dei commenti eh, partono dicendo è stato un fallimento nel senso che evidentemente eh, ci si aspettava molto da questa conferenza voi come sapete perché ne abbiamo parlato il mese scorso l'IPCC nel suo quinto rapporto aveva detto che bisognava cominciare a investire in maniera massiccia per modificare il quadro delle emissioni e bisognava cominciare subito nel senso quest'anno 2015 e il, quello che si, ci si aspettava era che all'interno della conferenza di Parigi si tenesse assolutamente conto di questa indicazione che eh, non so se vi ricordate ma eh, proveniva da questo mega gruppo di esperti eh, radunato dall'ONU e l'ONU quando hanno fatto l'ultimo rapporto ha addirittura riconosciuto come documento ufficiale dell'ONU i risultati del lavoro degli esperti quindi di eh, In sostanza la Conferenza delle Parti è a sua volta un'iniziativa dell'ONU e quindi insomma, si poteva pensare che ci fosse un qualche collegamento e ci fosse un qualche tentativo. La realtà è molto diversa e quindi adesso io cerco di darvi i principali elementi di giudizio è tutto molto complicato perché il documento della conferenza delle parti. consta di 140 punti e in allegato c'è il testo vero e proprio del trattato che sono un'altra trentina di articoli e le due versioni, chiamiamole così, non coincidono, quindi bisogna studiare attentamente l'uno e l'altro. Questo è il lavoro che sto facendo in questi giorni, quindi fra Qualche giorno dovreste avere a disposizione uno schema di lettura che forse vi aiuterà poi a eh, documentarvi su quello che è realmente successo. Stasera vado per punti. Il primo punto è eh, la finalità, l'obiettivo complessivo della conferenza. Questo è quello che ha trovato il maggior numero di pareri favorevoli nei commenti. Perché eh, che cosa dice, dice. Eh, Dobbiamo assolutamente mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi e poi dice che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per mantenerli al di sotto del grado e mezzo. Quindi in sostanza c'è contemporaneamente un'indicazione molto concreta, molto precisa in positivo. e poi si dice guardate che anche questa indicazione è non completa nel senso non è soddisfacente e quindi bisognerebbe addirittura arrivare a un grado e mezzo soltanto quindi questo significa che siamo molto lontani dalle tendenze in corso perché con ogni probabilità i due gradi sono già stati superati e eh, ancora non è stata fatta nessuna misura nessun intervento di modifica tale che possa garantire che nei prossimi anni eh, non ci siano altri gradi di aumento del riscaldamento. Le previsioni, che possono, hanno sempre un margine di, di, di, diciamo, di imprecisione, eh, parlano anche di 4 gradi, 4,5 gradi, 5 gradi alla fine del secolo. Tenete sempre conto che anche se si, fasce, si chiudessero tutte le miniere tutte di, di, di carbone e tutte le fonti eh, di petrolio e di gas domattina per più di 10-12 anni eh, ci sarebbero ancora delle emissioni in corso cioè in sostanza eh, non è che bloccando completamente le emissioni alla bocca diciamo poi non si purifica immediatamente l'aria, anzi ci, vogliono, ci vuole parecchio tempo e viceversa noi stiamo ancora lavorando per aumentare le emissioni quindi per capirci ogni volta che si decide le prospezioni petrolifere o si riapre una miniera come sta succedendo in Italia eh, noi stiamo ancora lavorando per, ne, dalla parte opposta cioè andando in una direzione completamente inversa allora però questo viene interpretato e si può interpretare in termini politici la conferenza abbia messo un punto fermo cioè abbia detto questi sono gli obiettivi ci dobbiamo attestare su questi che cosa è successo intorno a questa affermazione intorno a questa affermazione c'è un dato anzi sono vari dati che sono usciti durante il dibattito e che adesso sto aspettando di avere come dire la sicurezza di questi dati però per capirci Eh, era previsto che prima della conferenza tutti i paesi dovessero presentare un eh, loro programma di impegni cioè eh, dire ogni governo doveva assumersi la responsabilità di dire farò questo e questo modificherò questo e questo, questo insomma, avere dare delle indicazioni molto precise di quello che avrebbero voluto fare Mentre continuavano ad arrivare questi documenti, il segretariato della conferenza ha fatto a due o tre riprese la somma eh, delle indicazioni fornite. Quindi, stiamo parlando, quindi che cosa significava? Che quando all'inizio di ottobre erano 160 i paesi che avevano già fornito queste loro questi loro obiettivi queste loro diciamo scelte politiche strategiche eh, la somma già portava a 2,7 gradi cioè eh, non ci stavamo già all'inizio di... oh, e mancavano ancora i paesi più maggiormente inquinatori eccetera quando in questi paesi sono diventati 180 praticamente sotto la conferenza o addirittura durante la conferenza e c'è stata un'altra valutazione sempre del segretariato che ha parlato di tre di oppure 3,5 gradi quindi non so se è chiaro eh, sono delle scelte strategiche che in grosso modo dovevano tener conto degli obiettivi indicati dalla conferenza e da soprattutto quelli indicati dall'IPCC eh, e già stavamo fuori E mancavano ancora altri. L'ultimo documento che ho visto eh, di, di commento di un'organizzazione che è quella che è responsabile dell'impronta ecologica, cioè un gruppo di esperti che sta lavorando su questa eh, tecnica e su questa metodologia, eh, parla da 3 a 7 gradi. ecco di questo io non sono in grado di dimostrarlo eh, se stiamo fico... parlando di aumento medio quindi questo significa che in alcune zone, zone sarà molto di, di più eh, come posso dire tendenziale cioè tenendo conto del livello di emissioni dei singoli paesi e degli obiettivi che si sono volontariamente dati cioè non c'era nessun vincolo e nessuna obbligatorietà e la somma che veniva fuori era tale da portare a un aumento del della riscaldamento pari a Ecco a che, a che data viene calcolato questo aumento? Eh, subito, cioè eh, è quello che sta quello che succederebbe se si facessero le cose che i singoli paesi hanno detto di voler e fare. Quindi, ma per dire 2020, 2030 più o meno che? Eh, dipende. Questo dipende. francamente mm. non, non ho visti tutti questi documenti. Eh, ognuno ha messo delle eh, ipotesi che doveva essere del 20, cioè 2020. Cioè fra cinque anni. esatto eh. e invece cioè alla fine dei cinque anni ci sarebbe ancora stato tre gradi eccetera. non so se è chiaro sì, sì, beh, è, è drammatica anche Lo la rapidità so, è di questa. assolutamente drammatica che dipende però dal fatto che in, in, in, tutti, in, in, tutti i paesi sono come dire fortemente imbevuti eh, di petrolio di gas eccetera eccetera cioè siamo ancora completamente de dentro a questo sistema allora questo quindi è il primo punto da tenere presente il secondo punto è che si è discusso specialmente sui giornali italiani se questo, uh, questa conferenza sarebbe, avrebbe tirato fuori degli obiettivi vincolanti o no eh, l'interpretazione che ho visto eh, dice sono vincolanti perché in realtà è prevista la firma del trattato quindi in sostanza tutti i governi che firmano dovrebbero considerarsi vincolati alle cose che stanno scritte nel testo del trattato, che è quello che abbiamo già a disposizione e, però peccato che non ci sono sanzioni quindi al solito chi costringerà la Cina a fare esattamente quello che ha scritto eccetera eccetera Quindi il giochino del vincolante non vincolante è un po' capzioso nel senso che non, non è quello il punto fondamentale della questione. Eh, L'altro eh, punto che mi interessava eh, sottolineare è che eh, ci sono stati diversi aspetti che erano previsti nelle prime bozze del, dei documenti e poi piano piano sono scomparsi. Allora, eh, che cosa è scomparso? Eh, questo confronto onestamente non l'ho ancora fatto, ho solamente così delle prime informazioni. Cioè, non ho fatto il confronto parola per parola, pagina per pagina, eccetera. Eh, però quello che risulta dalle informazioni che c'erano che ci sono, è che la Cina non ha voluto assumere impegni eh, nel, sui finanziamenti. L'Arabia Saudita. non voleva vincoli alla produzione di petrolio eh, Cina, India Brasile e Sudafrica eh, vogliono continuare a usare il carbone quindi non accettano vincoli da questa parte eh, gli Stati Uniti eh, devono ottenere un documento che possa poi essere firmato e eh, diciamo attuato dal Presidente senza passare dal congresso perché il congresso potrebbe bocciarlo non so se è chiaro, quindi eh, gli Stati Uniti si sono tenuti molto, oh, come dire, una posizione di, insomma di attesa e si sono limitati a cercare di smussare le punte cioè tutto quello che li avrebbe costretti a portare il documento al congresso non so se è abbastanza chiaro questa cosa, credo che sappiate che c'è una distinzione molto forte, un conflitto molto forte tra il, il congresso con i repubblicani e i poteri del presidente quindi tutto questo ha fatto sì che molti aspetti sono stati eh, come dire passati o addirittura levati dal testo quello che ho notato e questo invece l'ho visto esaminando i testi, è la scarsità di informazione sugli stanziamenti cioè In pratica non c'è nessuna eh, cifra, eh, non viene tolta quella famosa cifra dei 100 miliardi di dollari all'anno che dovrebbero andare ai paesi sottosviluppati, eh, però non si è detto niente, cioè non si, non si è parlato di dove dovevano andare, di come usarli, eccetera, di tutto questo non c'è traccia. e soprattutto non c'è nessuna indicazione su chi e come dovrebbe dare questi 100 miliardi che è una cifra che è passata tre anni fa a livello internazionale e però poi non, non gli è stato dato seguito e questo documento sicuramente non aggiunge elementi positivi in, su, questi, su questa, eh, diciamo allora potrei dire che ci sono molti articoli di questi due documenti nei quali la necessità di intervenire in favore dei paesi del sud del mondo è sottolineata. Ecco, però queste sottolineature non sono accompagnate da cifre concrete messe eh, vicino a ogni tipo di intervento e cose del genere. Cioè siamo rimasti ancora a una superficie dell'impegno. Facciamo una pausa musicale, questa è una rossa 87.9 FM, entropia massima, stiamo parlando della conferenza sul clima di Parigi, e chi volesse telefonare il numero è 06 49 17 50. Fumiamo questa bella canzone degli Africa Unite, Love Me, perché c'è una telefonata di un ascoltatore. Pronto? Sì, ciao, buonasera. Scusate, allora, ci volevi dire piena. qualcosa, no? Sì, ve lo dico con la bocca piena, perché penso che l'argomento meriti. Nel Buon senso, appetito. Grazie. Eh, proprio riguardo bocche piene... i potenti del mondo che si sono trovati per salvarci dai gravi problemi dell'inquinamento a Parigi la sera del primo dicembre hanno cenato con sei dei più famosi chef a livello mondiale che cucinavano a Parigi per loro, poverini e hanno cenato con un risotto alle erbe con formaggio reboshlond che me lo so scritto, che l'ho letto sulla Repubblica o sul Messaggero non mi ricordo quale dei due ma tanto uguale E questo formaggio è fatto con le erbette dei ghiacciai del Monte Bianco che si stanno sciogliendo, perché loro sono molto sensibili uh, a queste cose. Quindi una delle sere, il primo dicembre, c'erano sei chef di fama mondiale che per loro, poverini, per, per rifocillarli, come io mi sto rifocillando in questo momento, gli hanno fatto questo risotto al formaggetto Reboschlon, con le erbette provenienti proprio dai ghiacciai dove si stanno sciogliendo i ghiacci quindi lavorano duro per noi ti, ti ringraziamo della segnalazione ha molto amara nonostante che possa far ridere un primo momento e d'altronde non ci resta che ridere perché piangere, mm. vorrebbero farci piagnere ma l'unico sistema che abbiamo per tirargli in culo è ridere ti ringraziamo Ciao, Ciao. Allora, eh, quindi questo è il tipo di eh, commento che si può fare. Allora, io adesso cerco invece di eh, dire un po' la mia opinione, nel senso che, ripeto, poi cercherò di documentarla e di farvela avere, quindi potremmo continuare la, il discorso. Allora, io sono assolutamente, diciamo, prima non mi aspettavo molto da questa conferenza, proprio perché conosco abbastanza i meccanismi interni, conosco come funzionano certe, eh, certe logiche, soprattutto so come funzionano le multinazionali, insomma, cioè, voglio dire, è eh, difficile immaginare una conferenza che portasse a una svolta molto radicale. No? quello che è uscito fuori è una cosa abbastanza parziale cioè è una, un qualcosa che in realtà non incide particolarmente sul meccanismo però io ho cercato a costo di passare per un moderato tradizionale eccetera eccetera di verificare che cosa ha cercato di fare la conferenza cioè il segretariato della conferenza gli esperti che hanno lavorato in nome dell'ONU allora di fronte a questi blocchi che si sono opposti rigidamente quindi la Cina che fino all'ultimo non ha preso impegno gli Stati Uniti che si sono messi alla finestra eh, diciamo era abbastanza chiaro eh, volendo fare un'analisi un della situazione che ancora le forze decise, dure per bloccare i meccanismi del riscaldamento ancora non erano in piedi, non si facevano vedere allora quindi ripeto la mia aspettativa era molto meno um, diciamo diffusa quindi onestamente eh, tutti quelli che dicono è un fallimento eccetera eccetera uno gli dovrebbe chiedere ma che cosa ti aspettavi nel senso che molte volte Anche posizioni, diciamo chiamiamole di sinistra insomma, o di ambientalisti, eh, sono semplicemente dei desideri, cioè avrebbero tanto voluto che la comunità internazionale finalmente prendesse eh, coscienza e consapevolezza di questi meccanismi. Questa cosa non c'è, non è diffusa e dovrà essere il risultato di un lavoro completamente diverso. L'ONU che cosa ha fatto? Secondo me ha fatto invece delle operazioni di cui dovremmo essere eh, come dire, avvertiti, ripeto non per salvare la conferenza perché non me ne frega niente di salvare la conferenza, però sto cercando di capire che tipo di meccanismo è stato messo in moto e soprattutto come si fa a contrapporsi adesso e come si fa a modificare nella realtà i meccanismi di danno ambientale. Non so se è chiaro, quindi non lo sto facendo per rispetto al potere dell'ONU, alle comunità internazionale, bla bla. Eh, sto cercando di vedere che cosa è stato eh, deciso e che cosa è stato messo in piedi e in sostanza come si può battere dove si dovrebbe attaccare. Allora, cosa hanno fatto? Hanno la cosa assolutamente drammatica, pericolosa. Eh, addirittura non è tanto quello del, dei due gradi o un grado e mezzo eccetera cioè quello è l'aspetto più evidente più superficiale direi eh, il problema grosso è che hanno ritardato di cinque e probabilmente di dieci anni l'emergere di una strategia internazionale capace di incidere su un meccanismo di riscaldamento perché in sostanza non si dice Eh, appena firmato il contrattato partono questo tipo di cose e eh, si è lasciato tutto in una forma completamente diversa che adesso cerco di far capire e poi dopo ne discuteremo allora quello che hanno potuto fare, dico potuto perché eh, evidentemente gli è stato impedito di fare molto di più di quello che sono riusciti a fare hanno fatto un'operazione di questo genere hanno <coughs> chiesto degli impegni anticipati ai singoli stati, cioè cominciando in sostanza a mettere governo per governo contro se stesso cioè una volta scritta una cosa è diventato eh, ufficiale, cioè diffuso a livello internazionale ogni governo si troverà a dover rispondere in qualche modo di quello che ha deciso di fare questi documenti sono stati eh, messi in circolazione perché sono su, sul sito della conferenza Sono stati analizzati, possono essere analizzati anche nei prossimi mesi e anni e soltanto non sono tutti, quindi in molti paesi ancora non li hanno mandati e li manderanno, se li manderanno, se decideranno di mandarli, soltanto nei mesi che vanno da oggi al 22 di aprile, che è la data in cui eh, comincia la possibilità di firmare il contratto. Perché quello che è uscito è il testo, hanno approvato il testo del, del contratto dell'accordo internazionale. E perché fino Poi, al 22 aprile? C'è una data, c'è un certo numero di mesi da partire dalla, dalla fine della conferenza, la data è il 22 aprile dell'anno prossimo. Ah, cioè prima no, non si può fare. Prima no, perché hanno tenuto conto del fatto che i singoli governi dovevano riportare i risultati della conferenza... Verificare se quello che avevano mandato era valido, eccetera, eccetera. Cioè, è un, una, diciamo una, un meccanismo particolarmente eh, burocratico e complesso. Però, siccome si tratta di 195 governi, forse è comprensibile. No, non è piacevole, ma è comprensibile, allora, eh, quello che avviene, poi c'è il momento della ratifica. Cioè ognuno di questi eh, governi dovrà. far sapere che eh, il proprio Parlamento, regime, eccetera, qualunque cosa sia, è, è d'accordo e ha firmato il documento. Quindi il meccanismo della ratifica è particolarmente importante e il documento verrà lasciato aperto per un anno. Perché hanno ancora bisogno di coinvolgere altri paesi e altre Coordinamenti di paesi che ancora non sono parte della conferenza, cioè quel COP, è la P è parti cioè sono entità, non sono soltanto governi, ma sono anche coordinamenti di paesi. Allora, eh, che cosa significa questo? Che in sostanza l'ONU ha dovuto decidere che giocava sul fatto di avere un accordo firmato da tutti. Eh, ratificato da tutti e poi sulla base di questo rapporto di questo rap scusate, di questo accordo cominciare a vedere cosa si può fare realmente non so se è chiaro e qual è il passaggio? il passaggio è che quando è stato fatto l'accordo di Montreal eh, c'era stata una eh, spinta molto forte da parte degli Stati Uniti poi non hanno ratificato l'accordo e quindi quell'accordo eh, c'era il 75% dei governi che l'avevano portato avanti. E quindi eh, come dire è sempre stato un accordo che ha funzionato in molto in parte, eh, però tutti lo presentano come una, una cosa che ha funzionato benissimo e in realtà ci sono stati dei vuoti e gli Stati Uniti l'hanno ratificato con molti anni di ritardo. Allora, eh, tutto questo... bisogna tenerlo presente quindi il loro tentativo è stato di spostare di quattro mesi in avanti per avere un puntando sul fatto di avere un accordo però ratificato da un gran numero di paesi l'obiettivo minimo cioè per fare entrare in vigore questo accordo è il 55% dei paesi che eh, presentano impegni che incidono sul 55% delle emissioni, quindi non è soltanto il numero dei paesi, che sarebbe insomma poco significativo, ma l'accordo dovrebbe avere dietro almeno il 65 il 55% delle emissioni, cioè quelle sulle quali possono incidere. Spero di essere stato chiaro. Bene. Allora, questa è la manovra in corso, cioè stanno cercando di fare un'operazione di questo genere. Poi andando avanti si vedono altre cose che adesso cerco di eh, fare, diciamo, di sottolinearvi. Facciamo una seconda pausa, seconda e ultima pausa musicale e vi ricordiamo ancora il telefono 06 49 17 50. Vi traccio rapidamente un quadro, ripeto, poi eh, farete meglio a dare un'occhiata perché è realmente complesso e difficile da sintetizzare. Il quadro è più o meno il seguente, cioè eh, dal eh, 2016 al 2020 continuano a essere spinti in avanti tutti quelli che si chiamano gli, accordi, gli interventi di adattamento, di adeguamento e gli interventi di mitigazione sono due tipi di eh, tentativi cioè un paese non lotta per la distruzione delle fonti dell'inquinamento ma cerca di adattare la sua società e i suoi modi di vita alle condizioni gravi che si sono determinate la mitigazione riguarda gli effetti del riscaldamento quindi che cosa si può fare per eh, diciamo, soffrire meno delle conseguenze del riscaldamento globale. Quindi eh, sono delle, è una specie di compromesso, una via di mezzo, insomma, chiamatela come potete dargli tutti i nomi brutti che volete, perché ovviamente significa non, a, non affrontare, ripeto, il problema. Però quest, tutto questo è detto ampiamente nei due testi e si sì, Eh, spinge moltissimo per continuare le azioni che erano in corso prima, diciamo, nel periodo precedente al 2020, cioè nei prossimi cinque anni non è eh, consolatevi goleglietto come dicono a Roma no? Significa semplicemente che è quello che potevano pensare di fare e questo nel testo c'è c'erano quattro organismi delle, della conferenza più tecnici degli organismi che servivano per esempio a garantire a assistere i paesi del terzo mondo nel trasferimento delle tecnologie necessarie per ridurre le emissioni e eh, diciamo fare fronte al riscaldamento ce ne sono quattro già costruiti e funzionanti ne hanno aggiunti altri due che alcun, uno di questi è abbastanza interessante perché sulla eh, costruzione delle capacità cioè il capacity building, cioè la cioè in sostanza tutte quelle cose che sono creatività umana, eh, capacità di intervenire, eh, cambiare gli stili di vita, cioè tutta una serie di cose che nel documento vengono chiamate non mercato, cioè tutte quelle che non rispondono alla logica di profitto, ovviamente non usano la parola profitto, però le chiamano azioni non di mercato. Allora, questo che cosa significa? Eh, io non ho un'idea precisa se questi 4 più 2, questi 6 organismi sono un gruppetto di burocrati che sta lì a giocare con le carte, oppure sono attualmente, potrebbero aumentare, dei gruppi di tecnici, di esperti, di scienziati, che messi a disposizione dei paesi che ne hanno bisogno possono garantire dei vantaggi nella lotta al riscaldamento globale non so se chiara le, le due immagini no? Eh, l'ONU finora ha dato la sensazione che riesce solamente in modo eh, la prima versione e, e bisognerà andare a controllare se c'è lo spazio per eh, invece pensare a un intervento dell'ONU molto più pressante, molto più qualificato, molto più specifico. In sostanza allargare la logica che hanno seguito con il panel degli scienziati e mettere gli scienziati a disposizione di tutti quelli che vogliono realmente mettere le mani sui meccanismi del danno ambientale. L'altro passaggio che è stato fatto è che hanno cominciato a occuparsi c'è una serie di articoli che parlano dei paesi più vulnerabili, cioè in sostanza sono i paesi, le piccole isole che andrebbero sott'acqua se il riscaldamento superasse i due gradi e via dicendo. E a questo punto ci sono delle verifiche, cioè una prima verifica è nel 2018. quindi sono tre anni. Ce n'è un'altra il 2020, ce n'è una terza nel 2023, cioè in sostanza nel, dal 2020, cioè dopo i primi cinque anni dall'approvazione del accordo, i paesi devono aggiornare gli impegni che hanno preso prima della conferenza. Aggiornare significa anche dire abbiamo fatto certe cose Hanno funzionato fino a 70%, quindi dobbiamo modificare gli interventi, incentivare di più, dobbiamo aumentare i fondi e via dicendo. Quindi la revisione dovrebbe essere una eh, tracciare un quadro sempre volontario da parte dei governi, quindi attenzione, non imposto dal centro, e che però siccome vengono eh, tutti messi nello stesso registro pubblico, quindi saranno consultabili e poi si possono analizzare in orizzontale e cominciare a capire se sono funzionali o non lo sono e soprattutto quali diversi paesi sfora di più, cioè è più lontano dagli obiettivi che si sarebbe dovuto dare in un quadro razionale. Quindi è una via assolutamente indiretta però che comincia quasi subito. Mi spiego, quindi attenzione, Non sto cercando di salvare eh, la situazione dell'ONU, non sono particolarmente interessato a questo, eh, però è stato messo in moto una macchina, una macchina che può eh, come dire, trasformarsi in un mostruoso eh, burosauro, no? chiamato clima però insomma, sarà sempre un meccanismo di tipo burocratico, eh, oppure è un meccanismo sul quale si può incidere. Allora questo è il passaggio, quindi in sostanza quello che so, eh, questo tentativo che faccio qua stasera è eh, abbiamo di fronte non il vuoto, noi abbiamo di fronte un'entità che non è riuscita a dare una risposta perché non c'erano dietro i paesi grossi, quelli più, più inquinanti eccetera eccetera, però ha tentato di mettere in piedi una struttura organizzativa. che può essere modesta o efficiente. Allora qui nasce, secondo me, il discorso più politico che volevo fare stasera. E eh, il discorso è che eh, noi non ci dobbiamo lasciare ingabbiare eh, dalle valutazioni. L'ONU è fallito, è stato un fallimento la conferenza, lasciamo perdere, lasciamo rifare quello che fanno, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che a livello di movimento invece ognuna di queste scadenze sarà un momento di mobilitazione, di critica, di coinvolgimento del governo nei giudizi cioè dovrebbe essere quindi un piano di lavoro a dieci anni, a dodici anni allora qui dietro c'è una questione, dobbiamo stare molto attenti noi dal punto di vista politico stiamo affrontando un problema di dimensioni mostruose Quindi non possiamo usare la categoria ha sbagliato, eh, quello ha presi soldi, cioè delle categorie banali, perché è un problema particolarmente pesante che è stato lasciato crescere senza controlli e, e intervenire su questa macchina infernale che si è messa in movimento già da vent'anni è particolarmente complicato. Allora, questo richiede, secondo me, quindi un grosso processo di maturazione. di consapevolezza profonda, quindi non politica generale o generica, ma consapevolezza profonda di che mostro abbiamo davanti e che cosa si deve fare per combatterlo. Qualcuno ha detto, mi sembra la, la touche, che si è messa in moto anche un altro gigantesco meccanismo chiamato la, la vendetta di Gaia. Cioè la terra, la, la biosfera sta reagendo, sta cominciando a reagire a questi disastri in una maniera eh, di una potenza questo terrificante. E questo è il passaggio, io do, parto da questo, cioè eh, questa è la situazione, però affrontarla, eh, come dire, cadendo nella trappola di il nemico sono i governi, il nemico è l'ONU, mi spiego, cioè eh, solo quello e non fare altro è... Eh, Un errore grossolano che non ci possiamo permettere. È un discorso profondamente politico, non saprei come dire, poi spero di poterlo discutere. Se no, e poi, e poi è importante ampliarlo, di... eccetera. Però a me sembra che avere invece delle, una serie di scadenze davanti, per ognuna delle quali si può spingere, si può criticare, si può anticipare, perché ci sono gli elementi, ci sono i punti di riferimento, ci sono dei governi. Quindi tu puoi attaccare contemporaneamente tutti i governi europei, perché sai per ognuno di essi che cosa ha chiesto, che cosa ha pensato di fare, quali sono i suoi obiettivi e ce l'hai scritti iscritti. Cioè, cioè è possibile in sostanza articolare molto meglio le nostre mobilitazioni. Se ci penso un attimo, eh, 10, no, 25 giorni fa, eh, in Italia abbiamo fatto la marcia il giorno prima della conferenza. È, è troppo tardi. cioè il giorno prima della conferenza i giochi o sono fatti o li stanno per fare e non c'è praticamente è molto difficile entrare in contatto con una macchina del genere per, lo facciamo è bello facciamo le foto, le bandiere tutto bene, si deve fare ma perché non l'abbiamo fatto un mese prima o due mesi prima e attaccando gli organi del governo che stavano scrivendo il rapportino da mandare alla conferenza e questo vale per l'Italia ma vale per tutti i paesi allora la proposta in sostanza è quella di assumere questo schema di scadenze e di eh, come dire una struttura che dovrebbe incidere sul meccanismo di riscaldamento e cercare di trasformarla dall'esterno finché non si trasforma all'interno quindi però L'azione allora deve essere molto qualificata, dobbiamo sapere esattamente gli obiettivi, eh, dobbiamo sapere, eh, dove, per esempio in Italia, tutti i posti, non solo l'ILVA, tutti i posti dove ci sono delle emissioni, dobbiamo sapere come funzionano i tumori in, in giro per l'Italia, ma non eh, alcuni tumori oppure solo quelli dell'amianto tutti. quindi in sostanza ci, ci vuole un salto di qualità particolarmente accentuato perché il meccanismo è, stato, è andato avanti per vent'anni senza che nessuno si contrapponesse siamo in chiusura, anzi siamo un po' oltre comunque sono argomenti di veramente tremendi perché eh, insomma riguardano la, la vita praticamente di di, di, di tutti gli <ride> esseri viventi del pianeta insomma questi sconvolgimenti climatici bah, cito uno degli effetti che ormai si stanno definendo con sempre maggiore precisione un aumento di due gradi della temperatura media o due gradi e mezzo adesso potrei sbagliare di qualche decimo provocherà fra pochi decenni almeno 250 milioni di emigranti ambientali persone che saranno costrette a fuggire dalle loro terre, dai loro paesi e si riverseranno altrove com com come si pensa di rispondere a, a questa marea umana eh, facendoli affogare tutti quanti sparandogli addosso, lanciandogli una bomba nucleare non lo so, io spero naturalmente che non sia questa l'opzione Omicida, ma evidentemente se non si fa nulla queste persone eh, diventeranno ancora di più, no? Sì, sì. e questo è solo una no, no, delle sono, conseguenze. Sono uno. E io devo dirti che è già cominciato, però, cioè, per, per favore, non parliamo di decenni, perché è già cominciato. Sono paesi in cui, che sono in pace, tra virgolette, cioè non ci sono guerre, non ci sono attacchi, non ci sono. E perciò c'è la siccità. Ma sto parlando della California, non sto parlando dell'ultimo dei paesi sottosviluppati. È già in atto questo meccanismo e sta peggiorando a vista d'occhio, perché eh, gli ultimissimi anni sono stati terribili da questo punto di vista. Allora eh, dobbiamo eh, appunto essere molto molto precisi, molto centrati sul problema. perché altrimenti ci vedremo passare davanti i disastri senza forse nemmeno aver capito di che si sta trattando allora rimanete all'ascolto di Onda Rossa ringraziamo Alberto per la... anche se non possiamo non dire che ha dato buone notizie ma insomma la consapevolezza è il passaggio necessario anche se non sufficiente per cambiare le cose E ricordiamo la necessità vitale per la sopravvivenza della radio di una sottoscrizione. In questo periodo di feste, diciamo, c'è anche qualche. Eh, disponibilità economica in più tredicesime simili quindi ricordatevi di questa radio libera senza padroni senza padrini senza pubblicità dal 1977 potete sottoscrivere venendo qui oppure utilizzando il vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 o ancora utilizzando sul sito www.ondarossa.info la possibilità di pagare eh, di sottoscrivere via internet o ancora partecipare alle numerose iniziative di eh, sottoscrizione cene, spettacoli teatrali concerti, dj set eccetera che la radio presentazione scarceranda che la radio sta organizzando ormai da eh, mesi e, e continuerà ancora 87.9 in FM l'appuntamento con Entropia Massima non sarà il 28 di dicembre, ci prendiamo una settimana di pausa ma riprenderemo con l'anno nuovo, lunedì 4 di gennaio. Buon ascolto dagli 87 e 9 di Onda Rossa.